И завършваме, разбира се, с десерт в буквалния и в метафоричния смисъл. Украински борщ, картофени пантовки, натрошени сладкиши с извара и други украински лакомства ще бъдат представени днес от Марина Миндова, басарабска българка, която живее в България. И това е повода да ѝ кажа добър ден в студието на Хоризонт до обед. Здравейте! Заедно с Бистра Иванова от Мултикулти, организацията, която направи и инициативата Мигранти с таланти, за която сме говорили в Хоризонт обед преди доста време. Добър ден, Бистра! Здравейте! Ами, кажете ни какво всъщност предстои? Вечера предстои нещо много интересно и вкусно. Част от проекта Мигранти с таланти, който представя чуженци, които живеят в България и носят своите таланти, правят страната ни по-хубава, по по-интересна, по-богата и до вечера ще направим един много интересен кулинарен курс с типични украински ястия. Всъщност, Марина, разкажете ни малко повече за това какво в кухнята на украинците, на басарабските българи и българската кухня, традиционната българска кухня, е общо и какво е различно? Ами, общо е... А... Мисата, които се правят на скара и там е тук. Не е повече правим като шашлик, нещо такова. А, също така сме запазили много старини ястия, като печено зели с пуйка. И... Различното е, че имаме повече супи, Борщ, украински супи. А, различното е, че много имаме от руската кухня, от бившия СССР, много сладки неща, които също ги правим. А, и старинни български, стея, като баници, тиквеник. Баници, тиквеник в традицията на басарабските българи, да. така ли? Да. А, Добре, а прави ли ще бъда, кога кажа, че различното е червеното цвекло? Да. <рък> Не много го ползваме, го ядем. В а, всякакви формати. Така да. Варено, печено, в салати, в борщ в сурово. Не. Не. Сурово Не. на салата, да. Сурово на салата. Зеле, моркови, цвекло, витамин на салата и орех, че, естествено Интересно ми е, а, Марина, да разкажете малко за самата вас. Вие живеете отдавна в България, така ли е? Да. Ние живеем от 98-ма година. Дойдохме тук при дъщеря, което са учише. Учи и да видим как ще можем ли да се адаптираме, т.е. да си намерим работа. Намерихме се работа и останахме. Да живеем до сега. Да. А как гледате на това, което става в Украина в момента? Какво, какво се случва с мястото, от което идвате? Вашия Нашето място като, като историческо название го няма вече. То беше а, до град Измаил, селото се казваше Суворово. Сега е Бисарабско. Е. Улицата, на която живеем, беше Октябрске, сега е... А, не помна даже каква. При, при Живальск, или нещо такова, Нещо украинско. И от 4 години не сме ходили на село, защото беше пандемия после война. И тази година живи и здрави. Може би на Велик ден ще успеем да си ходим. И много ни е мъчно, защото... Губим близки и не сме дотеха. А какво мислите за това, което става в а, Украина Ми... в момента? Промени ли се, как да кажа, а, нещо във вашето разбиране за света, след като Русия нападна Украина? Не, Ми... разбирам, че това е най-. За мен, аз считам, че това е най. А, не знам на български. Тази ли е дума? Позорна война. Тя не е не, не разбираема за никого. Всички хора страдат и чакат, вече не знаят каква власт искат, но чакат да свърши по някакъв начин, да няма... Защото имаме познати, които загиват, имаме... О, млади хора, които идват тук да живеят, ето племеник един, друг, всички тук идват в България, ги приемаме и ги пазим. Ами да, това всъщност е една форма на подкрепа да. и наистина е спасителен пояс за да. Басарабската общност, да. но ми е любопитно, според вас българското общество, намира ли точния тон? към а, хората, които идват от Украина, към общността на басарабските българи. Разбираме ли ви достатъчно? Ми, аз не много следа политиката, но това, което става, мисля, че може би малко... А, нали, е, такива хора като нас, като близки, Блистра, да. бистра, а, Обикновени хора, приятели, кумши, те мислят едно. А чуваме по новините абсолютно друго направление, което трябва да се помага на Украина. А всички мислят, че не трябва. И, и аз това число. А ако сравните с отношението и намирането на тона от страна на институциите, българската държава прати един генератор, много повече стотици заминаха с частна инициатива на издателя Манол Пейков. Какво говори според вас? Mm, нямам. Въобще не съм чувала за това. Така ли? За, да. Да, за съжаление, по-добре да говорим за кухня. По-добре за кухня. А, всъщност кухнята, кухнята, може ли да а, бъде неочакваното спасение от а, войната? Мисля, че не. За жалост. За жалост, да. Нали, така? да. Не, можем, не можем да се скрием просто в кухнята от, не, от ужаса не, на войната. Не, не, не. Много е мъчно, когато се чувам много рядко по телефона, защото нямат интернет, как се дат 3 часа, стоят 3 часа с осветление, 6 без осветление. И всичко, което сложили в фризери и хладилник, се разваля, носят назад-напред. Генератори от тук пращаме. Ето единяме ми е от племенник от Варна. Той тук учи и тук работи. Той сега се се перепрофилира и праща генератори в Украина. И помагаме и по този начин, без да. Там има човек, който им помага да ги да. инсталира, да ги обслужва и така нататък. Непредставимо за 21 век. А, с една дума за какво мечтаете? За край на войната и да можем да си ходим. Много Както ви благодаря. Преди. Много ви благодаря на Бистра Иванова и разбира се на Марина Миндова, басарабската българка, която по-късно днес. Бистра къде? в софтед uh, кафе uh, от 18.30, но местата са вече заети. Тоест, <съща> да, да, не може ни, само с регистрация. Път. <съща> но, а, но пък имахме uh, щастието да се докоснем до uh, тайните на басарабската, украинската и българската кухня и тези изненади с благодарение на Марина Миндова. Благодаря ви, че бяхте тук.